A verbung. Ha a verbung ria hegedő a cigány markában, szűk az utca egy nyalka huszárnak, annyit feszeleg, annyit hányja veti magát, bizony azt hinné már az ember, kifut a bőréből. Jár a nyelve, az utca közepén egy szénás szekér megállt bámulatában, de a béres beledurrant a négyesbe, kitér a huszárnak, bizony attól fél a szegény béres, hogy a huszár egymaga feldönti. – Ne kerülj! Ne kerülj! – kiáltja a huszár. – Hadug romát azt a kis taigát! Pedig a négy ökörnek is kidagad a szeme, míg a nagy szekéren akkor átmozdíthat, hogy csak meginduljon. Olyan formán készül a verbungos, hogy amit mond, meg is teszi, szinte kisebbnek látszik a szénás szekér, mióta a huszár taigának mondta. Menne is már, még csak egy kődarab sem marad akadékul az útjában, mert aki csodájára kiszaladt a házból, utána megy, vagy hogy oldalt nézi, csak egy kis pocsoja, mert az út közepén heverészni, szinte gondolván magában, amilyen kicsiny vagyok, a verbungos sem lát, pedig éppen akkor ugranék a huszár, ha csak ugyanaz volt a szándéka, kíváncsi iváncsinép, mekkorát ugrik majd, Ugranék is, de a szeme a pocsojára vesz, elkeríti amúgy tele szállyal, hogy mer a az útjába állni, aztán felé rúg, elkiáltva, szokit tenger, félre az utamból. A nagy szekér taiga volt a huszárnak, s ez a két itse víz, minthogy kevés volna, hogy a szekér helyett, mely oldalra tért már, keresztül ugorja, segít magán, s ráfogja, hogy tenger. Nagyot nevet a kísérő népség, maga is nevetne, de most jut eszébe, hogy a sora szénás szekérem van, de bizaz már az utca végén jár, s még akkor is neki van panasza, hogy az a gazvickó miért nem mert megállni. Talán-talán utána is futna, ha egy csinos diákgyerek nem állna az útjában, ki a verbungot már fél napja kíséri, ezt akarja lépre csalogatni. Félre, paraszt! Ki nagy mérgesen, a bámulók között a diákhoz törvén. Félre, paraszt, most már tiszteket verbuválunk. Ha aki irgalma van, ifjú uram, álljon be hadnagynak. És az urfi kétszer sem mondatja, keze már a markában van, s a jó példát tíz-húsz követi még. Nem találja helyét a verbungos, egy szép lány sem marad most megölelés nélkül, de hogy panasz ne menjen utána, még a vénebbet is megszorongatja, s amit a verbungos példának okáért kópéságból csinált, azt a regruták is utána mivelték. Ezt is megunja már a csintalan huszár, és hogy dolog nélkül ne járjon az esze, újabb tréfát gondol ki a kópi. Végig kiált az utca hosszában, hol a verbung csodájára tátott szájjal bámult már a népség. Mondom, végig kiált. Félre az utamból magam akarok az utcában sétálni. Szétszalad a népség, kapu alá vagy fal mellé lapult, és a huszár hegy rakva kényes lépéseit, hol ide, hol oda, Azt sem tudja jó szerével, menjen vagy álljon meg egy helyen, de meg mint hogy napkeltétől fogva a kezében az üveg, melyel az áldomást kell vagy nem kell, minduntalan issza, nem valami rettentő ritkaság, hogy a lába oda is lép, hová nem gondolta. Részegnek persze, hogy nem részeg, csak a lába nem akar úgy menni, ahogy talán rendesebben volna, hanem a verbungos, ki nem hagyja nevettetni magát, megáll egyet, amint még megállhat, fölkacsint az égre, s elkiáltja magát. Úristen, mondd meg nekem, hová lépjek, dicsőségemben, mert én huszár vagyok s nem akad egy ember a széles utcában, melynek kapuján ablakán úgy ül a sok ember, mint a kas száján a méraj. Mondom, nincs egy ember, aki gondolni ismerné, hogy a verbungosnak a dicsőségen kívül más baja is volna, és a rovásra, mint aki holt részeg már a nagy dicsőségtől, maga jár az utcán, s ez olyan kéj lehet, milyen az lehetett, mikor az a másik huszár a világ végénél lelógatta a lábát, s elkiálltá magát, de lágy ez a semmi. Ott egyedül, tetszett neki, hogy az utca megtisztult a néptől, s mint a fáradt művész az elkészült munkán pihentette szemét, szinte elgondolta, mekkorát irigyelne máson, ha ez a verbungos huszár nem ő volna éppen. Eszébe jutott minden jó a világ hátán, mint egy odafektette a huszád dicsősége mellé, nézegette, nézegette, s végre akkorát gondolt, hogy elkiáltál magát, ebb cserél senkivel. Egy-kettő, amint még adta az ereje, feszelgőset lépett, szinte kereste a levegőben a keményet, hahogy valamiképpen azon sétálhatna, de csak úgy, ha maga. Megállt, ott nézett, mintha kiukat volna a világ, s amint látja, két ember jön szemközt az utca végéről. Már mondaná, már volna erre-arra, ha a nyelve neki mozdulhatna, de bízni nem fordul az olyan könnyen, s mire már a szóba kapna, szemközt áll a két ember vele. Ugyan ki lehet az, ki egy verbungosnak útját meri állni? Ki lehetne vajon, mint egy másik huszár, kinek a szájában éppen az apipa van még most is, melyet Bonaparte Napóleon szájából küldött. Éppen az a vén ez, ki a mi pistánknak hetet havat beszélt vitéz dolgairól. Szervusz, eddes apám! Kiált a verbungos. Száráncséje kandnak, hogy kent velem szem közt, mert más majd kitereltem volna az útból. Mikor én megmondtam, hogy itt az utcában egyedül akarok sétálni. Hagyjon Isten jó munkát! Kiállt vissza az öreg, tagypipáját pipáját hátulsó fogai közé szorítván, tenyerével a verbungos markába ütvén. Aztán pedig hátra Pistát inté elő. Látod -e, fiam, ilyen ám a huszár, ha akarja, egymaga megy egy utcán. Pistának a szemei szikrázott. Mit hozott kent, apám? Kérde a verbungos. Legényt, édes fiam, legényt! Azért csak adjatok hátkezet, aztán szentetbe be a huszár regementbe. De bátyám! mondápista az öregnek. Huszárok ezek? Vagy ha csak a ruhájuk az? De ők maguk bakancsosok talán. Kő! Kő! Erre arra! Millium! Forgó! Horta, hol is kezdjem már, no? Gyulladt föl a verbungos. Én? Pakancsos? kü! Csöndesen, fiam, csöndesen, meg ne repedj, fiam. Hisz, mikor én téged bever te is azt kérdezted. Mondja rá az öreg. No, igaz, édes bátyám, szólt időve No hát, semmi harag, ide a markomba. Egymás tenyerébe vágtak, spista öcsém mától fogva huszár. Néhány óra múlva úgy megfeszült rajt a huszárdolmány, hogy ha a szabó dupla cérnával nem varta volna, darabszám maradna. Az öreg végtől végig, elől-hátul, két oldalról nézte a gyereket, s midőn már eleget gyönyörködött benne, az öregnek kikent bajuszára egy pár könycseppörgött alá a nagy öröm miatt. S mintha talán Pista öcsénk szenté vált volna az ő markai között, meggyőződve mondá, na gyerek, emberré tettelek. Hát, kedves bátyám, igazán hogy huszár vagyok én már? Kérdezkedék Pista. Az vagy öcsém, az Isten is látja. Na, úgy legyen, mert bátyám, ha engem bakancsba húznának, vagy a borjút a hátamra kötnék, úgy tennék, mint a sárga csikó otthon, mikor a nyerget legelőször a hátára tették, földhöz verném magam, s azon helyütt halnék. Az öreg nem tudott szólni, vásott mentével szemeit törölé, s végre mikor szóhoz kapott, megölelte Pistát. Öcsém, mintha csak magamat látnám, magamnak jutok eszembe, hogy mikor katonává lettem, én is így beszéltem. A huszárok hosszú sorban álltak az ezredes szállása előtt, mely a grófi kastélyban volt, és az erkélyen honnan cifra vendégek tekingetének le, a még mindig gyönyörű grófnő állt, mellette pedig egy szép fiú, ki lelkesülten nézett a szép ezredre. Éppen az az ezred volt ez, melyben a gróf örnagyképpen szolgált, és amelynek ezredese saját egykori segédtisztje vala, ki most a grófnőt kéré meg zászlóanyának? De ki az a legelső? Ki ez zászlóalás küszik? kérdi a grófné. Én, méltóságos grófnő! Szólal meg Pista hátulról, mint hogy az ezredes hírét halván a szép ujjonsznak, berendeli, hogy a zászlóanya lássa meg az első fölesküvőt. Pista! szól Szántai! Hisz ez a mi emberünk! Mondja nagy örömmel, hamarjában megértetvén a dolgot a körülállókkal, kik közagróf a gróf és saját testvére Sándor is jelen volt. – Fiam! – szólt aztán az ezredes. – Te leszel az első, ki a zászló alá esküszik. Fogadod-e istenedre, hogy a zászlót hagyod el? – Esküszöm az élő istenre! – mondja erőteljes hangon. Ha minden hagyja, még akkor is mellette maradok. Isten téged úgy segéljen, és Istennek minden szentjei, mondja az ezredes, eleresztvén a gyönyörű fiút, kit aztán az ösmerősök a mellégterembe kísértek. Késő estig el nem vált Pistától az öreg, a népség úgy körülvette a nyalka fiút, mintha mutogatni hozták volna, a vénhuszár pedig árnyékként kísérte, hogy a sok bámuló szó nélkül nem maradjon, hol ide, hol odasúgta az öreg, hogy ezt a gyereket őtette emberré. Pista alatt ráró olyan büszkelőn, ha felhőnek neki indítaná, oda is elmenne. Föld alovára, lovára, s amint egykor alvas ébren álmodozta azt a dicsőséget, mikor a csintalan lovon hánykolódik a kard és a tarsoly, s az a cifra ruha, hogy járt az eszében és most, tetőtől talpig ő maga volt benne, olyan furcsát érzett a lelke, hogy a szörnyű boldogság miatt szeretne a gyöpön egyet végig heverészni, ha azt úgy lovastul könnyen megtehetné. S mind, hogy hát a földön boldogsága terhét ki nem nyugodhatja, lovával az ég felé kaptat, s míg a bámuló nép szörnyűködött merész ugrásain, mely ezt a nagyvilágot, ha lehetne lába alól kirúgná, addig ő alóderékon részeg volt a maga örömétől, s amint a sok félénk néző ilyettében Jézus már jázott, azon ő a lelket jól akadta. De hogy félne, hogy is félne, hisz ha lehetne, a nagy boldogságban lóháton aludnék, mert az ő szeme nem talált meglátnivalót a külső világon, hanem szinte befelé önmagába nézett, látván abban minden boldogságot, amit valaha csak a legelső huszár láthatott meg, talán. Eszed el, egy pista! szólt neki az öreg, vént fejével jobban látván, hogy az alócsikó foggal van még, és azt a sok pajkoskodást könnyen megunhatja, és nemigen szeretné, hogy valamiképpen lerúgná a gyereket magáról, mert akkor nem volna mit dicsekedni azzal, hogy ezt is, meg ezt is őtőlet tanulta. Eszeden légy, mondtam, szólt ismét az öreg, midőn a értek, mert hogy az öreg a gyereknek, ahol csak lehetett, árnyékában maradt, nem is kellett mondani, s amit és ahol egyengetni kellett, készen volt a szóval. Csinyán bánnyalóval, már egyszer megmondtam, több esze van annak alónak, mint valami íródiáknak. Hallgatva szedte le Pista a szelszámot, s amit neki az öreg mondott, jónak volt az mondva. A szentírást még a papnak sem hinné, úgy, mint amit az öreg sült igazságképpen egy kis rével föleresztett neki. Majd, ha táborba jössz, akkor veszed használt halóval, ha okosan tudsz bánni. Az veszed ám akkor téged, nem pedig te azt. Hol volnék én? Már a füvet is régen kaszálnák a hasamon. Ha a fakó nem lett volna az a ló, ami volt. Hozzátette bátyám azt a jó állatot? Megettük, öcsém. Mondd teljes egykedvűségével. Hol? Kérdi a gyerek. Hát egy várban, ahol benszorultunk. Sokáig voltak ott? Meghiszem. Szenvedtek kentek sokat? Azt is meghiszem. Koplaltak is? De mennyit? Aztán lóhúst ettek? Ameddig bent tartott. Hát aztán mit ettek? Mi te? Egeret. Aztán megették? Megám, csak lett volna, de már abból is úgy kifogytunk, hogy utóbb hat emberre jutott egy egér. Hogy éhen meg nem haltak, Kentek? Volt eszünk, mert aztán kitörtünk a várból egy éjjel, és az ellenséget egy lábig levágtuk. Esette sok huszár. Nocsak, aké, okay, nem még, szólt közbe az öreg. Hát minek volna a karda huszár markában? Volt mit aprítani? Volt víz édesöcsém, mert a porciómat nem hagytam már másnak. Tudom, hogy egy regruta volt mellettem, egyúttal annak a részét is úgy kidaraboltam, hogy utóbb már maga rimánkodott. Hadd vágja Jancsi bácsi én is. No, csak vágd, monddám én, de már akkor fülét orrát lefaragtam annak, amelyikhez hozzá akart vágni. De hogy egy huszár sem halt meg. Nem ám, nem is hal meg. Hogyhogy, kérdi Pista. Csak úgy, öcsém, hogy a huszár elevenen megy a Mennyországba. Igaz, igaz. Hisz a huszár halhatatlan volt, és halhatatlan marad.